eta Onetaraituko dugu laugarren lanarekin. hemen bukaera emango diogu e, ta 8 nagusian bete dute ertsoa. Josu eta William Suárez. Josu, hemen e, zuretzako bukaera. Beste gauzarik ez neukan eta gaur goanean egiteko. Beste gauzarik ez neukan eta gaur goanean egiteko. Otsa ja kiru aldera bani joan ani perfecto asemblava batzuek, sorta eginda tarteko gazte tseraino heldu naiz orain bertzoa batzuk ber entzuteko Beste gauzariken eukaneta, beste gauzariken eukaneta, gaur gauean egiteko.